Твоята любов намира мал спокой. На 23 август 1933 г. температурата на бивака беше 40 градуса на Слънце и 32 градуса на Сянка и имаше малко спадане на барометъра. Учителя каза в разговора Всяка болест е дисхармония която може да се лекува чрез съответната музика. За всяка болест има особена музика, особен ритъм. Учителя свири на цигулката си една мелодия с особен ритъм и каза, че е за сърцето и свири друга мелодия и каза, че тя е за белия дроп. После изпя думите. Що си викнала Пенкеле? Не се е светът разрушил. Ти още не го познаваш, Пенкеле. В евангелската песен «При тебе, Боже мой» не е изразена любовта на Бога към човека, а това е нужно, за да затрепти човешкото сърце. Учителя изпя първия стих на тази песен с променен текст и с друга мелодия. При Тебе, Боже мой, по-близо да съм. В Твоята любов намирам аз покой. И старият текст е хубав, но този текст с тази мелодия има по-близко отношение до човека. Човек най-първо трябва да стане господар на своя двойник. И когато ще свири, двойникът му да излезе и да влезе в ръката му и в дръжката на цигулката, а когато пее, да извади двойника си и да го тури в гърлото си. Иначе ще има механическо пеене. След като изпее песента, трябва веднага да влезе в себе си и да възстанови двойника си. Затова след пеене или свирене, музикантът трябва да се изолира известно време, а не да се залиса с думите и овациите, които получава. Когато публиката е хармонизирана с певеца, той пее много хубаво. На този, когато обичаш, няма да му казваш, че го обичаш, но ще извършиш нещо, от което той има нужда, или ще му кажеш нещо ценно, с което ще му помогнеш или ще го насърчиш. Представете си, че някой посочва някого между сто души и казва «обичам те». Другите не знаят, кого цели той. Мислят, че този, когото обича, е в първата редица. Те никога няма да познаят, кой кого обича. Той обича Бога и Ангела в теб. При Ангелите, когато едно го обичат, всички други се радват. Там, когато има обич, всички са едно. Това прилича на следното. Някой е заслужил една кошница грозде, но го споделя с другите и го раздаде. Друга аналогия. Някой свири на своята възлюблена, но всички се радват на доброто изпълнение. Когато двама души се разбират, те са близо, а когато не се разбират, те са далече един от друг. Велики Господ той задоволява хората и праща ангелите, за да изучат нуждите на човешката душа. Някой човек стои на тъжени скърби. Ангелите знаят какво му липсва и когато го донесат, той се чуди, че скръпта му е изчезнала и казва, че му е олекнало на душата. Ангелите идват при него и свирват му някоя мелодия от невидимия свят и мислите му се променят. Стана дума за слънчевата енергия. Учителя каза От слънцето иде към нас и друга светлина, която човешките очи не могат да схванат. Шестата раса ще се образува една мрежа в очите на човека и той ще вижда Нови цветове и нова светлина. Една сестра попита, кои са дълбоките причини за болестите? Болестта произхожда от ума, сърцето и волята на човека. А можем да кажем и така. Болестта произхожда от физически, астрални и умствени причини. Когато човек е в разногласие с божествения свят, идват едни болести. Когато е в разногласие с духовния свят, идват други болести. А когато е в разногласие с физическия свят, идват съвсем други болести. И тези болести си имат свои разклонения. Хората определят, че при болестта кръвта е нечиста, сърдечният ритъм е изменен, черният дроб не функционира добре, нервите са разстроени или пък казват, че има в тялото някои микроорганизми. Това са само прояви в физическия свят или когато по-дълбоките причини са на лице, тези неща се проявяват и действат. Дълбоките причини създават условия за проява на тези неща и за съжаление днешната медицина лекува само следствията, а не причините. Екскурзиите сред природата са здравословни. След всяка екскурзия, първата ни и неотложна работа беше да се преоблечем и да измием нозете си с топла вода. След това се събирахме в малкия салон, а лятно време – на външните маси за вечеря с картофена супа. След вечерята обикновено изпявахме няколко песни и някои музиканти изпълняваха кратка музикална програма. След това обикновено започваше разговор. На братската вечеря, след горещата августовска екскурзия, в разговора учителя каза Хиляди пъти можеш да се обесърчиш и даже да си кажеш, че няма да я бъде, но точно тогава ще дойде истината в твоя полза. Всеки, който приеме истината, тя е благо за него. Остане ли лъжата да ти урежда работите, ще загубиш.